موز نه ده, ده خروج ده پاره یو بهترین طریقه پا کاروه یو سره ده سجده نه پاس یو موز با اندقه شانتی روان چیده ده موز بیادوی و ده موز نه ده, ده وطو ده پاره یو پیسته خروج پا کارو ناغی ده خروج ده پاره طریقه چه کمدنه او پروړو د وقود نه پاسبياروالي دی نو حسن اختتام هغه ځکه کمدنو نو قياده او تشهود دی شاول الله رحم الله تعالی فرمایلی موږ ز دریو نوم دی قیام رکوع فجده دا په لی چې کمند نو تعظیم بل جواره اغای دی کمدن دا سالور سیزو نو دری سیزو دا تشاہد چې دی دا د دا قروج دا پارا دا مزن دا قروج دا پارا طریقه دا اغای کی یو حیعت تی چه بکار دا دا چه حیعت تی دنو قعود نه بدلی یو چې کمدن قعود عادی دی چه عادی طریقه سر چه کمدن سڑکی نی قعود دی آجی دی او دویم چې کم دینو آغا قعود دی عبادت دی بکار دادے چی دواردو کے فرقی نا قعود خی یو دویم چی کم دینو کنفست چې کم دینو ناس تبی نفاغی کی بیا د عبادت د غشي کومنن او کم نه ور سره د انسکارو نه نا ویده پاراسکارو بیا مونثمت می مونثمت ميدو په سلام باندې دا غې نو مخ کې کومنن او دعا دغه چې مونږ کې د عبادت پدنه دعا قبلې دي د دعا د عبادت مغزونه لیو زاهري تذکیروم چې کوم دنو کې نو قواعد ذکر کوي څلور رکعت دي مس کې دوه قاعده راځي او درې رکعت دي کې او په دوه رکاتو کې یو قاعده راځي قاعده اخیر چې دا هغه درې رکاتو وي هغه سلور رکاتو وي هغه دوه رکاتو په چې کومه قیده کې سلام وي ماږي ته قاعده اخیر وي پایدا اخیر چې دا مدافرض دا پایدا اخیر چې دا مدافرض دا پایدا اوله د سلو رکاتو یا یاد دریو رکاتو پایدا اوله چې دا مدا واجب ده امام مالک رحم الله تعالی پایدا اوله ته فرضوی د وجد مشابهت د زینا د قیله ثانی صرف شکل کې او زممغا احناف د قیاس شیبه قائل نه دي د قیاس شیبه قائل نه دي قیاس و یاغ قیاس د لوی علت مستبطه دي دل د دلائل ثلاثهونه د وصول ثلاثهونه علت مستبطه وي کم کی علت نه وی علت مستنبطه هغه ته کوم نه منغا نو ویو اغه قیاس مون دلیل نه مانی قیاس شی شی به شی قیاس لغوي شی قیاس منطقي شی ديت موږ د احکام شرعيو د دلیل دليل نوعي وي امام مالک رحم الله وتعالى هغه ته کوم کمدنو دلیل وي ني نو اولا اولاد چې دنه واجب وایو دا دلیل روستمون سره راځي چې نبي عليه السلام نو فاتشہ او نبی عليه السلام سجده صحو کړیدل را سجده صحو کولو دا دلیل لوجوب دي چې کله پای دی اخر تمون فرض وي نو که او سړے اصلي او یعنی قید دی والا رکات کې کې نناس او د سجده نه فست ډایریکټ پاسې دو ډایریکټ رې دو ډایریکټ شوشو کوذ دو په بانې ضروروری د چې دی واپس کي پرڅو پورې چې د غاکات نوقایتبلقاده نه کې ب ب سجد نه کې چې د غاکات نقایت ب سجدده کې په کار د چې کینني او چ کینې نهسیجساوه پهشته پهدبانې س جساوه نشته چېساوه پشته او کنا هغه رکاتې مقید بالقیده کو بل سجزه او بیا دې چې پر څلو رکاتې دې منځ دې بیا دې چې کم دې سره یو رکات بلی او ځای کې او سیدا ساو دیو کې منځ یو منځ دې چې کم دې نو پورا شو او پر ازاده نشو پردوباره کی اگر سره دومره مسئله ده شی شپک رکا تاو شو دا تول شو شو نفر دا مزنی شوی زکا قنی دا اخیره پسلو رم رکا پر ازوا دا نصفاتی شوی دی پر اصفاتی شوی دا مزنی شوی دیو جنادی پا پرق دوارو په کار دی دا یو مسله دا دا ذکر کئی جوی ما هی اتیق هی ات قعود آمم ویلی اگر استراش اليسرى نسب اليومنا تا قانون دي او توروق هغه عذر دي توروق اوذر دي رخصت کې نو کاينو قاولش درم پدې کې ذکر اگر استرازي او تشهود ابن مسعود دي او بل تشهود ابن عباس دي چې کم وي نو جائز دي و اولا تشهود دیبنی مسود دی نور چه کم یو وینو جایز دی اگر سنگه چه شاولی الله رحمه الله و تعالی فرمائی لی لگه دا قرآن و قیره تو نور چه کم قیره تو وینو کافی و و دا غشان داده تشهود قیره تو ندی چه کم وینو سیده و لگه اولا تشهود دیبنی دی نور جگره بکی نشتا بله و مسئله دی که ذکرگی آغا دی شعره دا مسئلہ دی شاری بی سبابی دیو ایتو دی جی دی کم دینو آغا منگا راج مرکو بیو وان ابن عمر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قادت تشاہد نبی علیہ السلام بچی پتشاہد کې کی کیناز وضعیدہ الیسرہ علیہ رفتہ الیسرہ نبی علیہ السلام بکی خود چپلاس علیہ رفتہ الیسرہ وہ قز قزن گن باندی پهوضع یا د او خ لاسپې کې خو والله رق به ته هلیوم نه اوس ګوره دا لاسونه چې دي دا به کم زای دا به په فخیز باند دي او که په رقه باندې بکدي دا فخیز دی تا سره فاخیز دی او داسهشی ده رکبا ده دا, دا. دا دلته دی چې دیته وګورې چې دی حلیسته چې یادې کې خو دشي یاد پهرقه باندې نه دا داسهشی دی یاد دی او داسه روک بعض نو بدي کې خو داسې پو نه شوي روسدي وایت را روان دی چې په پخیز باندې کې خوو س دی فخیز دریمې وت را روان دی چې ل خامې وپو چې روین نوړه جو وړهکه رکبر و دغهکه لکه پوږي که مورنا سیندی رحم دا مورنا اوست رحم الله تعالی دې حضرت سی اغه ټول چې کندن وي هغه وي چې دا سړیوم پر اخی لگا ها ته کثانوم سی پر اخی ان وی اسې ان وی اسلام بلغه تلګي ور اړه دا سی ته کولې ور اړه ولي او چې سړی لکمزور وي بیمار وي شي دا دا سی سکی ور نو بداره سړی کیو بیا نکراسی پسوم کیږي رفیګ یوم خبره باندې کوشش او د ټوله ګوډې په دې ځن ګورځنی باندې راځي باندې راځي په دې ځن ګوران دریوي کنه دې ته رايو کتل نو اشاره جوړه خبره پوي کنه او دې نه څه جوړه کړه اشاره ګنوي حدیث کوڅ کو نو په صلاة ته هغه لکه خبره کو بیا ودا د ټوله طریقې په کراغلې دي نو در من خال شیخ سیگوی مدد زل حلالی که در لحسونه چی دی در دیده گوتو در سرونه دی لک پر دنگانان وارواری لک دیده کپو تسکی وارواری از در تلید سی دیده فخز پر فخیز بانی سکی کی دیده گوتو سرونه با دنگانان وراشی لک وارواروی چی لک وارواروی نلکم بسشی راشی حال چی فخیز پر تلیده بس راشی پخیز د پا سره را شي پریواب د پتون باې به مدې شي را نو په ټولو روایتون به سر را شي او را شيجل لې داسې ور مخې کي او بنیشته نور لکه که پخیز کېدي او په لږ داسې ور و را نوم سه خبره وا ق سلاسهته خمسینه او د ترریپ پهنا قدي جوړ کوو د ترریب پهقاسه کو جوړ کو دا ارابای کی افدو الانامل داشه کمدنو مستقل با حستے اردو سڑے وہی نسی زیارت تینے نا اگم ما تبیل کلن زیارت محکن اگم دساندل اگم اردو وان نسی زیارت تین اگر زوم کد خالی راستا درست چدا بونتا کنن سر شویر الاف المفروض را باندن اگر دیشی و ته برادر ما تباکتا دا د دغا چې د ب ف نقد قد النامل دا مستقي ععلمني وبانې خير الكلام خیر کااممل في اقدد الأنامل ی کتاباج کل شودي ملاويږي ولوک غونند ک في تدي او زمونږ مشرانو شاجر استزانو شاگردانو کې وم لف کله کامل في قدد انامل دادي میاو پا باندې بانی با حسکره ده که ده اثکار پا ده لازونو برا برا والمکار ده ها خبری ده مصنون اثکار چیدی فرز مصبسی و غیران ده پا ده لازونو گتو بانی برا بل بیا پا ده عبدالنامل ده ده عربو پا ده یولاد که دس هزار پورش میراو ده امیانو کنا و لکا دیر پا ولی پلا مو پا دیر سیزونو ده گج د لیک په څو نه کوی کله د مردا دی تیزی دا لیک په دا الا چيز نه دا کوي تاسو کمپیوټر رارې کنا نو د لاسونو د کتابت هغه ونر وسو هات اوس کله نو که دای زونه خراب شو کنه تبیا لګه څوک د لیکلو ولا سم نه شته مدارخات هم شو دا رندې راله کنا په ماشینه نو دا رندې د ټوکای دبیر په استادانو چې ویلو پلاسوبانه دا غولونه کوله تاسو مې په څه کوه پلاس استادمو دا ریل چې جوړ کړل کېنه شي رالي هدا ټوکای خپل استادانو ول ز ماشينېن ران بداس دلسي کې جوړ ګل شي جوړ شي نو انرمند خلک شه شو ختم شو لکه کې دي لکه زونو لا کړو غنارو دغه انسان چې نغې سکو ختم شو مداځي ارچو کنا مداځاني اسباب و فرقمو و نارمر ډیر زیات ته په دې څه کې دې کمالو دې ګوتو سره وځه دا چې لږه کوله کا په دې برا هر څه بدلیدل هر څه څه کېدل بدلیدل په دې ګوتو کې به په یو بل ته اشاره دادې او پرایا وداش او پرایا وداش او پرایا او به لګیدل شي دا نه ګر مې له کې وباسې په به ل پهو خسېږي یو بلته شاره وکه ملاسې بته چې دا زوره شو نو دا پهدي لاس کې با هغې د د هزار پورې شمیره کوله ده هزار پورې دا اق د تیب په نیوه قو د شي تریپ په نیو قدوو دا به دلته کې راله داسې دا دلته ک داسې که دا دا اوزارګه چې د دا یوه دا به تلڅکه چې ګنډل او کړم دا دایره شوه ترڅ شي دا دغه پچاڅو ترڅو 50 دا 30 په چیو ترڅ کې را ما ټکړم دا شو جوړ شو درې او 10 چې دا به دات نه دا ور دې زو را د کې دا نه ولسوي د دینه ورنګ زنه تلې اشاره کوي دا شي اور باندې کوسوی دانشہ لکه دد د دې وسطا د طرح کې کنا خصوصا دی چې دا وسط او ابهام د دې نه به حلقه تکړه جوړه کړه د دې نه به حلقه تکړه جوړه او اشارې د سوباب انداز لګنی غوړ درول دا دې د کوراله بس هم سمراوی غون پد د دې دی خو یې غیر نه نه تر دې ده دا قد بنو ویر السلام جو دا قد بس و نبیه سلام بکیناس دن ترال دیزه شو اقاده سلاشتا و خمسینا تطریف پن اقاد بجور فو خودن توقره شو نبیه سلام بکی اذا قاعده فی التشعور شو با تشعور که بسو شو و نلاش اداسی کل او دک تطریف پن اقاد بجور ناس تیسا را را بی سیسو زنان که نا که ناس ندا قاد بجور فو اشاره بی السباب و دغ سره سووره تهاتو سره دګبي زه خداکاري چې بس د دغه ځای نه سکهور وواچ ف شو د ې وایت نه دا معلوېږي چې دا, دا, دا, دا, دا, دا, دا اشاره دوواه او دوواه ته شهوت نه شروع کېږي خ راور وسیه د خپل ن کوو آمو چا ته پیش کوي الله ته خلتههیب ایمان چا ته وسیه کوي الله ته بیا بررو سرری چا ته وچ الله ته بیا دوا وړي زه شهدو به تهيات د شورو ده دوه شورو ده زه دازه دوه ده پسا ده دوه ده ذहीर روات اجي کومره دا معلومه کوي ذहीर روات ان کان زاجل تفصلت وضع عي يديه على ركبتيه و رفع اس وجهه للمنى التي تليل ابامه او اوجد بالشطكرا داخل اس شغره ابهمه سراوا يدعو به هذا طبيبه تکواله دعاء تکواله وير دهو لسرا على ركبه لباسه ته ها عليه حبيبه الله پر کر مطلب را مستری نو مو देवा نو گوت سهوي اوري دري وقت داراله پر پسي وزورا وان عبد الله مزور قال كان رسول الله صلى الله دعاوه تحییات و صدا یده الیمنا على فخذی الیمنا او دیگتو فچن بانوے کے خود و یده الیسرہ على فخذی الیسرہ و اشارہ ب اسبہ السبابا و اشارہ ب اسبہ السبابا و و دا ابحاما و علا اسبہ الیسرہ ابحاما او دیگتو اللہ و دیگتو سکتا خ دا ولوکې موقف په سررا را به تهبو دلته ل نه او لم ب جوو د چپ لاس نه د چپ تلی نه پل د غ کم دنګون هغې نه ې جوړ کوو نورا به جوړ مګوتې سکې ورواه ولې د زنګون د وتې سکې خواه د لا دا بیا وه ف دو روایت اپریری فصلی ثانی سلال اگری روایت تیوی گوی وانو آل امن حجر عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم قارا سمجلسا فستر شرج له اليسراء ووضایده اليسراء على فخیده اليسراء ومد مرفقه اليمناء على فخیده اليمناء دلدوی ومد مرفقه اليمناء على فخیده اليمناء وقبازس انتینی دو گو تبی راما تکری وحلقا حلقا نا دو گو رامات تکړه وحالک الحلقه تم ده الحلقه به سکرا جوړترا ثم رافه اسب او بیا فل بغت سکرا اوچا تکړه فاء تو یحرکها ما اول دې چر قوله دا بو ده سکولا لا قوله يا ذو بها د واجب قوله بود کتل جن ترال کلا کا فاء تو یحرکها ده قوله ور وانا امدللہ امی زبر قال اکانا نبی صلیم یوشیلو بی اس رائحی ازادہا چستن بی دوا کولا ندغتن بی بی اوز دوا اللہم اصولی دا کدوا اللہم ربنا دا کدوا پر دمانزن دا و یا ازادہا دوا کبرا پونوشو یا ازادہا چستن بی سکولا دوار کولا دمانزن دو هم باہر پو خطبہ کی چستن بی دوا کولا را ګوتو په توجوهه برابر برابر کا ایزا دا یحرکوها او یذو بها را قولو نه ولا یحرکوها را قولو لنا او لاله ملالکاری سمانا گئی ایزا دا کلو دال الله بتوحید کلو را کاش ولا اله الا الله اگر ادا دا ماږي ورته وګور بار دي ور دا کار نه راجرن کانيه دو یو يو سړيو په دغه وته دا قواله اقال رسول الله صلي الله عليه وسلم نبي رسول الله صلي الله عليه وسلم ورته فرمایل یو یو يو يو يو دا یوږه ته غوا ورته سي یو له سم روايت دي چتسته ورناږي عمر ازا جلتا فسولات وضائی دئی علی رقبتیه و اشاره بی اسبعیهی چکلو بی لاسون رکی غیل بزنگنانو اشاره بی اسبعی نوکڑا واتبا هادا سرهو ادودا بی کتلو دیتا بی جنگو تیتر سفرم کتل سم کالا کارسون لہی اشدو من الحدیب دا په شهادتونو اوس پنړی زه چې لا کاپټوره چې دا شهادتونه د مړو کوونکی چې لا کاپټی چې سور اسوني هغه गोष्ट ورغره په دې چې سوري لا هي من على الشيطان من الحديث کنه يسب بابا بعد کمونو ارولتنه د نظرال د اشاره اشاره رولتنه د نظرال او نې راتونو کی هغه د اشاري نه سا ک کي د چې تعلیم کوو مست اواتته د منځو د پ کې او تونه د خولی اشاره نه را خولی داسې نورې راتون را غیر دي چې پای کې د اشاري تتسکره راغلی نه ده تتسه نه راغلی اوس دا اشاره ن چې طره را چېسمن کېدي او توبغوري جواز طریقه یا سره توجہ برابر اول د پارا توجہ برابر اول د پارا په دغه کلمو اشرف الله الاله الا الله سره توحید سیم کیلا بیا د لا اله سره او کره الا الله سره بیا دغه کلمو ارافه ثابته ده نو وای ثابته ده کنا رفا اشتا وضا اشتاکل نشته وضا اشتاکل نشتا دلتا صرف دائے سوری ویسون رایت جا کرسیجی آغس تحریرات حدیث کی حضرت سر رحمه اللہ تعالی دو تاری راتِ حدیث تی شوروکڑ رئے سنگا کتنگ شوروکڑ رئے در جو ڈومبای دے شاہی بیستو بابی در شوروکڑ رئے نیو سفائی لکھلے دا نیبیا ویلی بھی پده ما مستقل رسالہ لکھلے دا رفتورا جی ناغج با کم تاری راتِ حدیث حوالا ورکڑے دا نواتای سو نتیستا سفالا گا وما سارا جے کم تاری راتِ حدیث تے د ات تره او دا ده ات تر او او سبان دی عملې تاه ده حاجت عمل را تونونه راجممه کړي دي د خانې د سورات او د داخل د سوالات چېکن سرسلام بهې شاره کړی د مع نهروو حذب هم کړي ده اوته په سوال زوا چې کول نوم ک اشاره کړي مخارج صلات امراج مطوری طور امراج مطوری انشاء ولی اللہ رحمه اللہ و تعالی اغام بس دا ہوئی. شی یاد دا دعا دعا دوارنا و یاد شیطان دعا دوارنا نبیان شکم خلق خائل لی. د اشاري مته داې ګررکي دي چې زې خلک کووي چې احناب د شاري خا نه دي احناب د شاري قله نه دي ته وي چېد په عبارت نه پوږي و یاو داې عبارت دی چې لتل اشارهو في ظااهر للمذهب او دو م باارت دی چې وظې المزه دی انها ل واارتتون ک دی دا ساې دخ خبره ده وي یو باارت دا چې انر اشاره داې ظااهر المز هم دو مبارارت داې چې ظااه المهوي ان نهها ل د اولنی عبارت مطلب داې چې کوم د ظااهر روایت ک داګولري نو په هغې کې د احنا پره اشاره و ضائر المذهب چې مشه کتابو ندي او هغه کتابونو کې نه نقل نرم امام محمد نه نقل کوي او ذین عبارت مطلب داده چې و ضائر المذهب ان نه له سب چې زه احناف مذهب داده ته اشاره ديسته وی خلک د اوللۍ عبارت مطلب د دجملي علم دا زموږ د عبارت ته راوړنه راه نه راهنه راهنه په دایری دي چې انها ليست فی ظاهر المذهب دا مطلب نه لري چې ګنې راهنه په مذهب اشاره نه ده راهنه په مذهب څه نه ده اشاره نه ده مطلب دا دی چې راهنه په ظاهر مذهب کتابونو کې نقل نه لرا څه نه نقل نوع بيا دفقاهو اجتهادون دي دب دي چون كي روالتون مختلف راد الساسي كندلو شاة سرويلا شاة سنتيني نويويلا شاة أشهدو سرويلا شاة اللع إلاه سرويلا شاة لا نفيدا دعبتو شك كنوم سلا نفيدا نو قول لهل برابر شي جنو ک الا الله توحید دې چې الا الله و سبه شي د توحید دې نشو به شي توحید و شي دا برابر توحید شي اشاره شي په قول لهل و سشي برابر شي نو شاره موي دا د فقاهه استنباطات دي دا د فقاهه او سري استنباطات دي خو اشاره متحدہ د ز عالمانو راذا و چې دا مستح په تشارې دی زهکهحل نه معلوم او کیفیت هم نه د معلوم محعلم نه معلوم او کیفیت او چې کوم و تونو کې نه ل دی اسلام نه ل ک بسون عمل کوو چې کوم کې تعلیم نه دی کهم پارېسه کوو عمل کوو راهغې چې کم نه ووي چې مستح دی مستح مت تشاري دی لکه چې محعلم نه د معلو موکیفیت نه د معلوم فارې ک یو مجدد را محلهلی یو معناسیهله وتال دی د سری مونږه په پته نهشتهډر چې کمې راتونونه چې نقل کړي دی او ترجیح وررکه چې دا خارج د سپلات ته دا خاارې د سپ ته خداواکو نه تحیر شوي دی اوهغې داخل دا د خارج د باغدیری وایته په ارځیوار کړی دا زر او قال کوو وګړو له کړی دا سنت مو اقداه وته ویل دي بداوم ګولو دا چې سنت مو اقداه دی به یې محل او کیفیت ار څه معلومه محل او کیفیت څه معلومه چروا فلم دی او ځسته او خنسته نه زنی وای چې نه نشته با چيليشت نه نه وای کا او زنه وی چه وضا فا راپ وضا فا راپ وضا فا راپ وضا فا تبعیدات نو تبعیدات و تسکرات وکو نکری وچه راپ ووشی بس بیاتی واضعی وی اواز تسکرات وی اغلی دنها او آدم زکر په آدم او دلالات نکری نزنه پا قولو کی غلو کی سننات مؤکده واتو وی نسنات مؤکده نوی او زنه دی گمدنه کو اوونه ده نکاولږي غولګي هغه پیر باندې وځي سای اشاره کاوه نو دغه په تا کړه ګوتا کا پیر دی راغې په ګړې نه یا ته غولګي ګوتا کا پیر غوا ته چې ټول جیندې کې فکړو د دې سره د دې سره سټاک کا پیر دی د دې سره سټاک کا پیر دي د زمه پیرانو وګولو ته جست بیا ل کتابونه غورې کدشي چې بیا تاسو لکهه بې باې مقاله وود کوي که نه چې دا څنګه چل بابولونه به بیابرابر شي م کېږي بهفا د د شوون تع ده دي کل بیا د اسلام میرااج د لاو میاجله م نو بیا استلاته فی اتحیات و للہ و صلوات و قیبات دے اللہ تا پیش کرشی بلد تو اس طائمانو کده قلیب آرد دی کده مالی جو طول شدی دی دی اللہ علیہ نام ورد تو دری الفات السلام علیکہ ایوہ النبی و رحمت اللہ و برکاتہو سلام رحمت برکات نبی صلی اللہ و دګ نه الله ر برزته ته خرالي ووي السلام عليك أي وه النبي ورحمة الله ومرقااتو دبي السلام د طرف نه خوسلام دا شو که نه چې و م م المام فومبیغ سلام جي نه د نب السلام تهه لا شوه ش حيات للله وفلياتو ف بعد طرف نه ندي جواب را شو السلام يك ورحمة الله وورتو. نبي علی السلام علیکم وعلیکم الکوزنه براغه د کوټو لمائن دره آرامت کیږي تیرشی ویدارو توچی تیرشی وی دي تو نو مجموعه ایما تزدید لپاره مزه باغی روما السلام علینا و علی عباد الله الصالحین تو علينا کی خپل ګوندانګا او امت ځان سره کولن زروا کرا جامتو او شکم انبیاء اولیاء صلحا مخ کی تیرشی او عباد الله الصالحین دې رحم اگر خپل ګوندانګا او امت ځان سره اللا مع نهالله عباد الله سوال میک په کېپ جنات په کېم را ټول په نو جبریل داوار رودو هلته کاسې موان بره ن شته شواونه دغه کی ګنته چېړ چې بل بیا په ټولو ځ کېې ټې با کو شوي د جبریل زمونږ د طرف ته د مواري ادا کوه چې دج افغانیت کووهي وررکول په کاري کاهغ یا سرالله اللهله الله شطته محمد د فقا تشعود ورشو وميراج باني ما غداري إذا سؤلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من بسي منسخو نبي عليه وسلم قلنا من بل. السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام على ميكايل السلام على فلان قسم شئا قانداو تغيب منسخو قولي تغيب منسخ د و موز دی ہم آغی کی کتابون چوب گوری دی شیع و موز کتابون آئی کتا السلام على علی السلام علی حسین و السلام علی حمینی و خمنائی بلا شیع دی بکی روح قسل موز نگب من طرفان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نسیار کلا نبی صلی اللہ علیہ فارس و اقبل علینا بے وزیحی من دمر کلیلہ تقول السلام الله دسو انشاء السلام علی الله دسو ای پر ان الله هو السلام الله بخبر سره سلامتی اور کوم کده فضا جل سعد کوم فسلاۃ فکر د کمینو کی نیو سنثا سن ماذ کی فلی اول نور وی التحیات لله والصلاه و طيب و دا عبد الله نے مسعود اللہ تعالی نے فرمایا جب مر وفات نہ است عام گوی سی اعلی ک څنګه وایو بدی ګریه علا فراي السلام علی نبی بیل بقدر دی ور دمان کارو ستود صاحب علا فراي په جمعه کې په مسجد ربه وی کې پیش السلام علیکم یا نبی بی رضوانہ جاتو پیش ته او وړاندې څنګه موږ السلام علیکم یا نبی بی بیا په دې په چې ده کیږي داو الله له طرف نه څو زه وونه وایو داو الله له طرف نه هیڅ حکایت چې الله وت سمودل دي دامن د اکی نقر زه تر تینا نه غره لوي ویګ جنان ورحمت الله وبركاته سلاشي و الله ته ساتینو غره دي چې په نوو شه د چا په خبرو هدا دزري زلي چې دي پون غره زه بیان لرستم او ته دې ویونکو مې بابا تاسو کې ریپور کړو انا یز په ورو څوک بیل نارادو بیا بيويش د نبی اسلام په سماکې اختلاف نشته او د نورو په شما کې اختلاف دی انا دا چې دې زړه د دې ملک ته د جهل له وشو د اساسات کې تاب دی څه تاسو څه خبره شو د نبی اسلام په سنت په سباګو دومره سپات دی نو چرغه لارو جو به شوروش مو واشت وی وی لا او وی لا تقریبا 30 من خبره وکړ او یو ستا ایديال اداری اداری نه وی لا غنانه ما پته یا بابا بابا انا خبره کوي چې غنانه ما بالکل پوهیږي ما نو ځکه کم نه ستاسو احترام او پاپ سرو سرو مزنه ورو اسلامو علینا و علی باری اللہ اسوالیم و این نوی زاقال از ذالکم اگل جاوی نوی صحابہ کلہ ابن سوالیم تس نوی و علی باری اللہ نو هر نیک بندہ تاو رسید تا دیس سواب هر نیک بندہ تا شکی رسی ار یوتا ملائکو تومو جننات تومو تولو تا تیرو انبیاء کرامو تومو تولو تا بند پوری کنان او رو گونه برتی لیکن او فرشی دی اومو او ارد که جنجی دی اومو تو رکنی اشداللہ الیلہ الیلہ اصحانا محمد سمالی اختر من الدعائی آجر رہو الیلی بیانی خوخا کی دوانا چا کم ایک خاندارا خوخای و دوانی او کی فائد رو نوربسیت تشاود ابن عباس تے تشاود ابن عباس احناب در مخیلی لترجیح ورگئی ديكي نبي عليه الصلاة والسلام تعليم فرده تعليم تعليم تأكيد بكم دير دي عبد الله من المصود ويزمال لأسي نيوله وقف في بينا كفر رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام بخاري كيفي الله من المباس ويوالي من التشاهد من تبتشاهد هو كما يوالي من السورة من القرآن فكان يقول التهيات والمباركات والصلاوات والطيبات ونه شته احنا پوه چې ومونونه را شي د دا مې جمې نوري استقلال دی او کې استقلال نهشته السلام وعلیکه دلز را مبارکاتته کې زیات دی او یوهن نهويو پرم پهله براکات پس سر دا مباراکات وشته دوائل ابن حجر روایت تامنگووی وانا دلہ نزبیر و میوی یوکی یوحرکا را را ری یوکی لا یوحرکوها را ری ویوحرکوها چه کم درداد طبعی دا طبعی دلی طبعی دلی لا قیدر لا یوحرکوها اختیاری دی مشکل نشتا و لا اجاوز بسر و اشارته توجو برابر اول دفع را بے وادا غی قد تا قتل وان ابن عمر قارن آو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آینج سر رجل فیسولات وو محتمیزاً علایہ دے دی او ذر جان لخبر دی او قانون جان لے دی قانون دار چلاس و دقا شانتی کی دی بس ایسو کنا ایسو کنا ایسو کنا چلکہ داس وقتا کینی ای کو په لاسو سره سو لګای او ټے کو لګای یع دا شکیری لګا داو کې په چوغذر ده په ځان لخوا پر موږ سبوچ څنګه 15 کې د سالشن د کې چوغذر ځان لخوا برني قانود ځان لره نبی اسلام دی تیماد نما فرماي لیدا او زه را چکیری او سره په باندې چې او مو په می دن ولای دی سره تیماد په ټول شنو باندې ور سره بلا په ریویته لو هوګه کې دا مولانا و بیا د مغسلا نه ها ایا سمندر رسول علی يد ای اذا حذف الصلاه چې کله 파سیو اېتما د بیا دینو نه کوي صحیحه کنا یو اېتما دار شه په دې سم کلاڅي کیږي د سپاسی صحیحه کنا زمې اېتما دار کنا چې په دې کې نه اې نه دا څه وینې خبره پويږي کنا دیر ډېره زور وې دو دا به لاسو ې د قشان سې پهپل زور وپاسې په لاسو به زور نهقاي وږي که نه دی کې اون چې قبلو ډېر خلک مطلب قش دی په کې نو دی د بالات خیان کويخوا د لا مسووط قاله کا نولم کا ولایان کا نه بهلاز د زمو کاغذ لاند په کار دا د زمو کاغذ لاند او رسول الله پر سبق ته کنه چې با څنګه وایو په تاسو بیا دغه باندې رسول الله د وګار ما ګټه نه شي نه د وګار ما ګټه نه نه څړې نه نو باید زر وو زر کوله بڅ دبې امیر ته وایې کنه دې کړه امیر بهیر دی دې ته کښ ووایې دېږي دې جماعې کناه باید ټول کړه ورته د لوګل سې سوایو کار نبی صلی الله علیه وسلم ترکاتل اولائن کانه علی الرزق لکه چې نبی سره په کار واغایي حتی په اقو ما کارنجا وین کارکنس یو له مور تشهود کمایو له مور بسم الله وبالله دې کې به ډېر زیات نه وي ټول یت کنا نو کله و یا کله و کنه په تاسو پېټه پروت تلګا بسم اللہ و باللہ اتحیات اللہ سلوات و طیبات اتلا معلی کائیو و النبی دا تول تاراوی آخر کے بگرال اصال الله الجنہ وعوذ باللہ من النار وانا فیر قالقان عبداللہ ابن عمر تا اشارہ رویت ہوئی وانی ورسول کانی اقول من السنت اخطاہ و دا سنت طریقہ دا تشعب کو پھٹا ہوئی ذغه خواږه <ملا> ملګری وانه وری په ټاوي اخفاء التشهد تصورت تصور التشهد در ګره اخفاء التشهد دی هاه بندانجه از او عذاب انسانانو تصور یې په یو خلاصته ټول تصوراته تصور په نه دی بلکې تشهود اخفار اخفاء التشهد باب الصلاه للنبي رسول الله بركاته